Nils Røne Langlands uttalelser i Dagbladet, den 15. i Andre, den omsegripende utleggingen av «Den norske flagget» som profilbildet på Facebook etter 2. juli, samt Cornelius Jaklens bekjennelser i Morgenblad og Federlandsvennen etter tragedien på Utøya. For ikke å nevne flere eksempler, sier oss blant annet en ting. At de gåtene, den historiske fornuft, er stilt overfor i vårt århundre, ikke slik av gambene skriver dette, er fortsatt like aktuelle som før. Kanskje mer aktuelle enn de noensinne har vært. Og gåte, her i ordets aristoteliske betydning, og sammenstille to motsetninger. Vi fordømmer vold, samtidig som vi reproduserer det som baner veien for vold. Paradoxet kunne også utrikes på følgende måte. Jeg, borgeren, som har mot vold, danner det som er grunnlaget for vold. Blant annet Kafka har formulert en slik selvmotsigelse. I fortellingen foran loven er mannen både innenfor og utenfor loven. Og selv om K stadig lever i den overbevisningen at han befinner seg utenfor slottet, er han alt fra begynnelsen innenfor. citat. Etter hvert som han kom nærmere, skuffet jeg slottet ham. Det var jo ikke stort annet enn en temmelig, tarvelig biflekk, sobt sammen av landsbyer. Det eneste særpregget var kanskje at alt var bygget av en seng. Nettopp en slik gåtefyllt tv-tidighet, denne paradoksale om en uopplyste holdningen, er noe som etter hvert, har vist seg å være en historisk norm. Som betraktet av historien befinner vi oss stadig vekk i en unntakstillstandens bølgedal, der den ene katastrofen viser seg etter den andre, for etter hvert å bli sett på som en enkelthendelse, et tilbakelagt stadium. Dermed ikke sagt at denne holdningen stammer fra en eller vilje eller bærer av en umoralsk strategi til Vi er alle gode mennesker. Vi er mot faskismen og er forsvarer av asylsøkere, av kvinnerettigheter og ressursesterke innvandrere. Vi fordømmer vold og rasisme. Vi er alle humanister. Det var altså den samme godheten som førte til utvisningen av Lars von Terrier fra Kernsfestival, var orsaken til alt det etter invitasjonen av David Irving til Norsk litteraturfestival i 2009, og som etter 2. juli fikk flere av oss til å bytte profilbilder med den norske flagget på Facebook. Sagt med andre ord, som helter i en moderne tragedi har vi for lengst misset våre tragiske karakter. Snarere er vi blitt selskapsmennesker i en munden verden, som heller enn å tenke eller handle, bare gjentar ritualiserte tegn, slik det løs i sin fabeljaktige bok om prost. Prost og tegnene definerer det, sitatet. Den moderne verden sinnes så har avløst en handling eller en tanke. Det er derfor moderniteten, bedømt ut fra at handlingens perspektiv fremterer som bedragesk og grusom, og ut fra at tankens perspektiv fremterer som åndssvak. Det er tegn etter faslagte ritualer som foregriper handlingen såvel som tanken, og annullerer tanken såvel som handlingen, og erklærer derav sin egen tomhet. Slutt. For hva var det som skjedde i norske medier etter 22. juli? Var det kritisk tenkning eller mundene tegn etter fastlag til ritualer? Hvor mange sentimentale sms fikk man om dagen, og hvorfor? Tänk! når en kan vise så mye hat, hvor mye kjærlighet kan vi vise sammen? Og hvor mange ganger hørte vi at vi var en liten, men en stolt nasjon, eller mer åpenhet, mer demokrati? Vem av oss fordømte ikke vold? Og hvem tog ikke til ordet for oss stemme ved høstens valg, sammen vilket parti, så lenge vi viser at vi er søtter opp om det nåværende demokratiske systemet. Det hele har med andre ord vist seg å være preget av en uutholdelig godhet til svarende anekdoten om to kirkefedre som en gang i begynnelsen av læretimen hadde en samtale på. Den ene spurte den andre, «Fader, hvordan ser du meg?» Og han svarte, «Jeg ser deg som en engel fader. og hvordan ser du meg?» Og da sa han den ene igjen, «Jeg ser deg som en djevel, for de gode ordene dine skjærer meg liksom ettersvært.» Nettopp denne hendelsen, Tapet av vårt tragiske karakter skjærer ikke bare gjennom vårt menneskelige fellesskap. Det tømmer oss, og så får evnen til i det hele tatt å kunne tenke politisk. Som om vi var odissevs da han var i ferd med å drepe kyklopen, totalt hengivende til gudenes krefter og avgjørelser. Denne situasjonen, innlemmelsen av hjernen i kulturens maskin, og utviklingen i dens virtualitet, er noe som i den moderne tiden er blitt kalt biopolitiken. Nå er det ikke lenger i et statisk forhold. Mennesket befinner seg overfor makten til hvert imot. Herredømme mekanismene er blitt mer og mer demokratiske, og slik har to negre skriver det i Empire i det de distribueres ut fra borgernes hjerner og kropper. Når politikken i dag synes å inne i en langvarig mørketid, skriver Georgi Agamben etter seg i førstebind av homo saker, den suverene makten og det nakne livet, så er det i den har latt og ta innover seg denne fundamentale händelsen i moderniteten. At gåtene, citat bare vil kunne løses på det området hvor de har oppstått, nemlig i biopolitiken, sitat til slutt. Han anbefaler, sitat en betraktningsmåte som tar opp tråden etter Michel Foucault og Walter Benjamin, og som tematisk undersøker forholdet mellom den nakne livet og politikken. Et forhold som i det skjulte styrer de av modernitetens ideologier, som til sine latene befinner sig lengst fra hverandre. Ett forhold som vil være gjessant til å bringe politiken frem i lys, og på samme tid la tanken få tilbake sitt praktiske kall. Sitatet slutt. Agamben selv har aldri nødt med utforskning av et slikt forhold. Både i sin enkelteses i midler uten mål, og i undersøkelsen av suverenitetens paradox i homosaker, er han alt fra starten på sporet av den samme tv-tidigheten vi så langt har diskutert. Det er umaken verdt, skriver om å reflektere over den implisitte topologin i dette paradokset. Citat, «For det er bare etter å ha forstått dets struktur, at man er i stand til å innse hvilken, i hvilken grad suvereniteten markerer grensen.» Men hva slags topologi er det snakket om? Hvilket er struktur? Hva er topos, stedet her, og hva er logos-læren? Hvem definerer vad, Hva befinner seg hvor? når Nils Rune Langland skriver om de germanske folkene i Dagbladet, og, sitat, det tuktregime som bare kan eksistere i en etnisk-mogene befolkning, sitat til slutt, det nomos-loven-kulturen som taler gjennom ham? eller Langland som skaper nomos-kulturen? Og hva slags nostalgiske blikk er det som forekommer i Cornelius Jaklens essay i Morgenbladet er det ideen om, citat, det som en dag var en homogen befolkning, citat til slutt, og det dype savne som preger hans tekst, eller hans tekst som åpner for ett slikt savn i fellesskapet. Og vad man begreper som «den norske opphavet», «hvit mann» eller «nordisk identitet», Stammer altette fra følles skape vi skriver oss in i, eller tært iot. Skaper viete slikt identificse identiteitsspassert fælles skap genom vår ord. Derne topp der og så ideen om de mange fliabilirt problematisk. Men og kvinner. Normen og utlendinger. Muslimer og krisene skal kunne leve i, i samme samfunn, men de er fortsatt men og kvinner, nordmenn og utlendinger, muslimer og krisene. For en mangfoldighet bygd av enheter er ingen mangfoldighet, slik mange har påpekt i kritiken av multikulturalismen som samfunnsmodell. Et påstått mangfold som låser individene fast i grupperne de har opphavet i. Mittop i alt dette disse suspekte enhetten ho identitetsmodeller. Finnes en vi sunna i hjerte avgåtens komlekem motsætningsforhåll. Etæld som er tont for en væ predikator rolle eller besamte positioner. Som om det var et moderne Jerusalem, som isje stenyeje fra himlen, men som ble bygd av våre hverdagslige gjerninger. Og gjentatt til stadighet hører man en stemme som sier, Kom, jeg vil vise dig bruden. Og ånden og bruden sier, Kom. Og den som hører det, si, Kom. Et moderne Jerusalem, der allt flyter og ingen fester seg. Ingenting avleirer. Amt iot, verpia avlæring. og det blir til, av det kommer følles skapet blir tid. genonom fra av biens ekskluderene fellesskap, Et slik Paulus at til i sitt brev til Galane skriver. citat, har der itje jjøde eller greker, har der itje slav eller fri, har der itje man och kvinne, citas slu. Ett følles som er bygt på en stadi, men metano, metanoia er slik det heter i ortodoks teologi å få noe annet i sinne. Og interessant er det å se at denne store revolutionen i kristen teologi finner seg i et slikt blankt felt. Korsfestelsen befinner sig i et sted mellom liv og død. Kristus nedsynker i de dødes verden, samtidig som han er både, citat, liv og sannheten, citat til For å avslutte med dag, med dag solsta fra nødvendigheten av å leve inautentisk. Form er alt som menneskene manifesterer seg gjennom. Handlinger, ansiktuttrykk, språk, institusjoner, bevegelser, kropp, ideer og så videre. Formen varierer for hver situasjon et menneske opptreder og et uunngåelig spørsmål blir da, hva er det som betinger et menneskes form, rolle, måte å være på, i en gitt situasjon? Det er situasjonen selv, slik det foreligger, og som våre manifestasjoner er et svar på. Og denne situasjonen er bestemt av andre. All denne formen blir noe mennesket tar på seg, for å møte utfordringen fra noe som er der fra før av, bestemt av andre, blir mennesket aldri identisk med seg selv. Og dette, at vi aldri er identisk oss selv, betyr at de som identifiserer sig fylt ut med det de gjør, altså det de er, lever et liv uten insikt og følgelig også et løgnaktig liv. Takk for meg.